Kapitola 119. Ruce Jak Jakmile Vašet usoudila, že moje vědřovací schopnosti už jsou jen mírně pohoršující, Zajistila, abych mohl hovořit s hrzkou zvláštních lidí roztroušených kolem Hertu. Byl tu jeden ubovídaný starý muž, který zpřádal hdvábí a přitom to nekonečna vykládal podivné, nesmyslné, napůl šírené příběhy. Vyslechl jsem příběh o chlapci, který si dával boty na hlavu, aby zachránil před zabitím kočku, další ordině, která přísahala, že sní kámen po kameni celou horu. Nikdy jsem v nich neobjevil žádný smysl, ale zdvořil jsem naslouchal a popíjel sladké pivo, kterým mě pohostil. Seznámil jsem se s dvojčaty, sestrami, které vyráběly svíčky a předváděly mikroky podivných tanců. Strávil jsem odpoledne s dřevorubcem, který vydržel celé hodiny vyprávět o štípání dřeva. Nejdřív jsem se domníval, že jde o významné členy zdejší komunity. Myslel jsem, že mě jim vašet předvádí, aby ukázala, jak už jsem civilizovaný. Až teprve, když jsem se jednoho rána setkala s dvouprstňákem, uvědomil jsem si, že mě za těmi lidmi posílá, abych se něco naučil. Dvouprstňák nebylo jeho skutečné jméno, jen jsem si ho tak pro sebe pojmenoval. Dělal ve škole kuchaře a já ho viděl při každém jídle. Levou ruku měl celou, ale pravou měl zle zmrzlačenou jen s palcem a ukazováčkem. Vaše mě za ním toho rána poslala a spolu jsme pak chystali oběd a povídali si. Jmenoval se na den. Vyprávěl mi, že strávil deset let mezi Barbary. Co víc, přinesl škole přes 230 stříbrných talentů, než utrpěl zranění a nemohl už dále bojovat. O tom posledním se zmínil několikrát a já poznal, že je na to obzvlášť hrdý. Zazvonil zvon a lidé se začali trousit do jídelny. Na den nabíral dušené maso se zeleninou horké a husté omáčce z kusy hovězího a mrkve. Já krájel teplý bílý chleb pro každého, kdo chtěl. Vyměňoval jsem si pokývnutí a zvořilá gesta s lidmi, kteří postupovali ve frontě. Dávala jsem si pozor, abych se každému podíval do očí jen velmi krátce a snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že jen náhodou má dnes tak málo lidí zájem o chléb. Karseret své pocity dala nápadně najevo, aby to každý viděl. Nejdřív došla ve frontě dopředu, pak udělala velmi zřetelné gesto, odplivé zdechucující, než odešla a nechala svůj dřevný podnost ležet. Později jsme s Nadenem umývali nádobí. Vaše tmy říkala, že se v zacházení s mečem moc na lepšíš, prohlásil bez úvodu. Říká, že máš pod velký strach o své ruce a proto příliš váháš. Přísná výčitka. Strnul jsem, jak mě to zaskočilo, a potlačil jsem nutkání podívat se na jeho zmrzlačenou ruku. Přikývl jsem, nebo jsem si jistý vlastním hlasem. Otočil se od železné pánve, kterou drhl, a zvedl ruce před sebe. Bylo to vzdorné gesto a tvář měl přitom tvrdou. Pohlédl jsem na ně, protože nevšímat si jich by bylo hrubé. Zbyl mu palec a ukazováček, dost na to, aby mohl něco uchopit, ale nestačilo to na žádnou jemnou práci. Zbylou polovinu ruky tvořily zvraštělé jizvy. Udržel jsem nehybnou tvář, ale bylo to hodně obtížné. Svým způsobem jsem hleděl na svou nejhorší noční můru. Jasněji jsem si uvědomoval své nezraněné ruce a bojoval jsem s touhou se vřít je v pěst nebo schovat za záda. Už je to 12 let, kdy tahle ruka držela meč, pravil na den. Hrdost a ně, lítost. Dlouho jsem přemýšlel o tom boji, když jsem o prsty přišel. Dokonce ani nešlo o nějak dobrého protivníka. Připravil mě o meč nějaký barbar, do jehož ruky by se hodila spíš lopata než meč. Ohnul oba prsty. Do jisté míry měl štěstí. V hertu se našli Adamové, kterým chyběla celá ruka, nebo oči, nebo končetiny až po loket či koleno. Dlouho jsem o tom přemýšlel. Jak jsem si mohl ruku zachránit? Myslel jsem na svou smlouvu o ochraně barona, jehož poddaní se zbouřili. Říkal jsem si, co kdybych tu smlouvu nevzal? Říkal jsem si, co kdybych přišel o levou ruku? Nebohl bych mluvit, ale mohl bych uchopit meč. Spustil ruku k boku. Ale držet meč nestačí. Pořádný bojovník potřebuje obě ruce. Nikdy bych neudělal milovníka z okna nebo spícího medvěda jen jednou pokrošil rameny. To je ten přepych pohledu zpět. Můžeš to dělat pořád, ale není to k ničemu. Červenou jsem oblékl s hrdostí. Přinesl jsem škole přes 230 talentů. Patřil jsem ke druhému kameni a časem bych to na třetí. Znovu zvedl svou poněčenou ruku. Nic z toho bych nezískal, kdybych žil ve strachu ze ztráty ruky. Kdybych uhýbal a krčil se, nikdy bych nebyl přijat do latanty. Nikdy bych se nepropracoval do druhého kamene. Byl bych celý, ale přitom bych byl menší než teď. Odvrátil se a pokračoval v drhnutí pánve. Po chvilce jsem se k němu přidal. Je to hodně zlé, zeptal jsem se. Nemohl jsem si pomoct. A den dlouho neodpovídal. Když se mi to stalo, říkal jsem si, že to není tak hrozné. Jiní utrpěli horší rány. Jiní zahynuli. Měl jsem větší štěstí než oni. Zhluboka se nadechl, pak vzduch pomalu vypustil. Snažil jsem se opakovat si, že to není tak hrozné. Můj život bude pokračovat. Ale ne. Život končí. Mnoho je ztraceno. Všechno je ztraceno. Pak řekl. vám ruce obě. Spolu jsme dobli nádobí a spolu jsme přitom mlčeli. Někdy je ticho to jediné, co lze sdílet. Seleán mi poskytla svou vlastní reakci. Týkala se zejména toho, že jsou soupeři, kteří se neostýchají udeřit, kopnout nebo dloubnout loktem přímo do slabin. Nikdy tak tvrdě, aby mi způsobila trvalé poškození, to ne. Bojovala po celý svůj mladý život a dokázala se ovládat, čehož si vašet tolik cenila. Ale také to znamenalo, že věděla přesně, jak moc musí uhodit, abych se ochroměně zapotácel a její vítězství tím bylo jisté. Pak jsem seděl na trávě ze šedlý nemolností. Když mě zneškodnila, poklepala mě silán po po rameni, a bezstarostně odskotačila. Nepochybně tančit s větrem větvemi mečového stromu. Vylo jsi dobře až na ten konec, řekla vašet a svezla se do trávy naproti mě. Neříkal jsem nic. Jako dítě, když si hraje na schovávanou, jsem upřímně doufal, že když zůstanu sedět úplně nehybně, Bolest mě nenajde. No tak, já to kopnutí viděla, pravila vaše přezíravě. Nebylo to zas tak hrozné. Zaslechl jsem její povzdech. Ovšem, kdybych spotřeboval, aby se ti na to někdo podíval a ujistil se, jestli je všechno v pořádku, uchechtl jsem se. To byla chyba. Ve slabinách se mi rozhořela neuvěřitelná bolest, vystřelila mi do kolena a ke hrudní kosti. Mocnila se mě další vlna nevolnosti a závrati, musel jsem otevřít oči, abych se udržel rovně. Vyroste z toho, řekla vašet. To doufám. Mínil jsem se zaťatými zuby. Je to odporný zlozvyk. Tak jsem to nemyslela, vysvětlila vašet. Chci říct, že vyroste a bude vyšší. Snad potom rozdělí svou pozornost rovnoměrněji po těle soupeře. Právě teď útočí na slabiny pravidelně. Díky tomu je předvídatelná a můžeš na tom postavit svou obranu. Měnovala mi pichlavý pohled. Tedy, pokud bys byl trochu důvtipnější. Znovu jsem zavřel oči. Teď už žádné lekce, vašet, zaprosil jsem. Nebo vyvrací mi včerejší snídaní. Zvedla se. Mně to připadá jako dokonalá chvíle na lekci. Stávej. Měl bys se naučit bojovat, i když jsi zraněn. Je to neocenitelné umění a Seleandi právě poskytla příležitost pro cvičit si ho. Měl bys jí poděkovat. Věděl jsem, že odporovat by bylo zbytečné, tak jsem se vyhrabal na nohy a opatrně vykročil ke svému cvičnému meči. Vašet mě chytila za ramena. Ne, jen rukama. Vzdychli jsem. Musíme, vašet, zvedla obočí. Musíme, co? Musíme se pořád zaměřovat na boj rukama, v zacházení s mečem zaostávám víc a víc. Nejsem snad tvá učitelka? zeptala se. Kdo jsi, že mi říkáš, co je nejlepší? Jsem ten, kdo tohle umění bude používat ve světě, pravil jsem mízlivě. A ve světě bych radši bojoval mečem než pěstmi. Vašet spustila ruce, výraz tváře prázdný. A proč je tomu tak? Protože ostatní lidé mají meče, odpověděl jsem, a když budu v boji, mám v úmyslu zvítězit. Je yes, snažší zvítězit s mečem? zeptala se. Její vnější klid mě měl varovat, že se v rozhovoru pouštím na tenký let, ale rozptylovala mě bolest, vystřelující ze slabin. I když, popravdě, i kdyby mě nerozptylovalo nic, možná bych si stejně ničeho nevšiml. Připadal jsem si svašet v pohodě, možná až příliš, abych byl patřičně obezřetný. Jistě, řekl jsem. Proč sebou jinak nosit meč? To je dobrá otázka, Kývla. Proč sebou člověk nosí meč? Proč něco nosíš? abys to mohl použít? Vaše tmě věnovala zcela znechucený pohled. Proč se tedy vůbec obtěžujeme učením jazyka? Houkla rozlobeně, chytila mě za čalist, stískla mi tváře a donutila mi otevřít pusu, jako bych byl pacient v medice, který odvítá lék. K čemu potřebuješ jazyk, když stačí meč? Pověz, k čemu? Snažil jsem se ji vytrhnout, ale byla silnější. Pokusil jsem se jí odstrčit, ale zbavila se jich prudce mávajících paží tak snadno, jako bych byl dítě. Pustila mi obličej, vzala mě z zápěstí a škubnutím ho přistrčila před oči. Proč máš vůbec ruce a ne nože na konci paží? Pak mi zápěstí pustila a pleskla mě hřbetem ruky po tváři. Když říkám, že mě pleskla, Mohli byste z toho získat nesprávný dojem. Nebyl to ten dramatický pohlavek, jak vidíte na jevišti. Nešlo ani o tu štiplavou facku, jakou dvorní dáma vlepí dvořanomě s hladkou kůží, který si příliš dovoluje. Ani profesionální plácnutí čístnice, která se brání nevítelným pozornostem opilců s nenechavýma rukama. Ehm, ne, tohle vlastně ani nebyla facka. Tu dáváte prsty a dlaní. Štípne nebo poplaší. Vaše tmě udeřila otevřenou dlaní, ale za ní stála celá síla paže. Bylo za ní její rameno. A za ním zase celá otočná soustava jejich boků, silných nohou, pevně zapřených do země a pod ní ještě ona země. Jako by mě prostřednictvím její dlaně uhodil celý svět a jediný důvod, proč mě čela, bylo její sebovládání i ve vsteku. Protože se ovládala, Nevyklou byla mi čarist, ani mě nesrazila v bezvědomí k zemi. Ale zuby mi zacvakaly a v uších mi zvonilo. Oči se mi protočily a nohy se roztřásly a ochavly. Byl bych upadl, kdyby mě nechytila za rameno. Myslíš, že tě učím tajnosti zacházení s mečem proto, abys odešel a používal je? Ptala se neléhavě. Matně jsem si uvědomil, že křičí. Bylo to poprvé, když jsem Adema slyšel zvýšit hlas. Co si myslíš, že tu děláme? Ochaboval jsem v jejím sevření, úplně otupělý, tak mě uhodila znovu. Tentokrát mi rána zasáhla výzda nosu. Bolest to byla neskutečná, jako by mi někdo zabrl ku sledu rovnou do mozku. Probralo mě to z omráčení, takže jsem byl plně přivědomý, když mě udeřila po třetí. Držela mě po tu chvíli, co se svět točil, pak mě pustila. Udělal jsem jeden nejistý krok a zroutil se k zemi jako loutka s přerezanými provázky. Ne v bezvědomí, ale řádně omámený. Trvalo mi dlouho, než jsem se vzchopil. Když jsem se konečně dokázal posadit, měl jsem celé tělo jako by povolené a neohrapané, jako by mě někdo rozebral a znovu složil trochu odlišným způsobem. Když jsem se konečně probral a rozhlédl se, byl jsem sám.